La guerra che ci propone il nemico si presenta in modo diverso e si adatta alle circostanze. Il problema posto dalla guerra rivoluzionaria in Italia è diverso da quello che si propone altrove e pertanto corre trovare i metodi e gli strumenti adatti al nostro ambiente. Toccherebbe alle forze dello Stato agire contro una manifesta aggressione. Le forze armate possono rappresentare un gruppo di pressione, possono prendere determinate decisioni, ma tutto ciò deve corrispondere nella nazione un'opinione pubblica avvertita e consapevole. Ci sono potenti mezzi spirituali, morali e tecnici per vincere la guerra che i comunisti ci hanno dichiarato. L'importante è avere la volontà di vittoria, non cercare un compromesso politico. Perché il nemico è implacabile e noi dobbiamo essere implacabili come è il nostro nemico. È una lotta all'ultimo sangue. Ed il nostro traguardo è quello di eliminare il pericolo comunista tramite qualsiasi forma. Edgardo Beltrametti Fantastico.